Я поцікавився в нього. А де ж виконували вироки найвищої міри покарання? Він відповів. У підвалах нинішнього жовтневого палацу. Трупи вночі вивозили в биковню. Але в мене є офіційна довідка про те, що батько помер у таборах ув'язнення 1938 року, зауважив я, коли ми з ним прощалися біля споруди що вважається архітектурним пам'ятником пізнього класицизму. І як це розуміти? Він сумно посміхнувся. Хрущовська влада не наважувалася сказати народу всю правду. Я перетнув площу і опинився біля будинку на Михайлівській, де минула моя повоєнна юність. Постояв, тужно було на душі. Матуся так і не дізналась усієї правди про батька. Всі таємниці врешті-решт колись розкриваються. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Віктор Коляда. Київ Дві тисячі шістнадцятий рік